підбитою птахою, чорнявий хлопчина, вовняній хустці, висів на ваших плечах. З поля вже не стріляли. Зима на княжій горі сміялася безмежною срібною усмішкою. Скоро долинуло гарчання мотору, і машина з німцями рушила, зоставивши зграйку дітлахів на узбіччі дороги. А чорнявий хлопець плакав, що йому не дістався шоколад. І ви з матір'ю-дівчинкою вели його з лісу. Вже в полі побачили кров на снігу від забитої дичини. І так само торочка кривава слалася за вами, наче калиновий сік. Знову на хатньому причілку сидиш у зеленому липовому парашуті, що шелестить листям. І кличеш за себе княжу гору так, Начеб кликав рідну матір, аби не барилася у колгоспному полі, а верталася б худчий до домашнього вогнища. Кличеш довгохвостих сорок і диких кізок, а ще ж і зайців, бо зайці також водяться, а ще їжаків, гадюк, куниць, пухнастих білок. Дід Гордій сидить під хатою в білій полотняній сорочці, Струже ложку з деревини І кучеряві стружки Обліпили діда як бджоли вощину «А що ти кличеш Княжу Гору у голос?» То дід тебе питає «Не забудь позвати Борсука, нагадує» Виспівуючи в липі слухняно кличеш Борсука Хай навідається в гості «Не забудь лисицю» Чом би й не покликати лисицю? І ти з липи співаєш до невидної звідси лисиці, Щоб не барилася, а спускалася у село. І в хату сову поклич, і горличок поклич. За розумною дідовою порадою Кличеш і в хату сову, і горличок, Кличеш те, що літає, бігає та лазить, Що гарчить і щебече, бо твоя душа Готова вмістити в собі все, що вміщує В собі душа княжої гори У вас бо споріднені душі Ти, хлопче, такий, що й волка покличеш Кажуть, ціла тічка вовча на горі об'явилася Ну, тічка чи не тічка, а таки недавно колгостну ягничку зарізали Що лише кісточки й познаходили Вовка кликати не треба він сам прийде. Ось на твій кличі з княжої гори, міняючись у сонячному промені, переблискуючи барвистим оперенням, летять птахи. Діду, у горлиці летять. Дід Гордій сидить під хатою в сивій хмарі розмаяного волосся. Діду, вже й лелека летить. Лице в діда Гордія, начебто багатшає ще на одну. Борозну, а скільки ж їх у нього, що не лице, а рілля. Діду, а качки дикі. Очі діда Гордія завішано мережаними повіками, за якими він сховався разом із усім своїм великим і загадковим життям. У горлиці перелетіли в попелястому шумовинні повітря, лилеки відпливли на крилах-веслах. Качки прохурчали, Сойка майнула рябими крильми, Зозуля пронеслась. А ластівок скільки? Ось скільки звірів ніяких із лісу не видно. Але ж звірі не птахи, Що сп'ялись на крила і пурхнули на клиш. А борсукові збиратися забарно. Лисиця хучій прибігла б, Але ж дорога не близька. Та й собак у селі страшно. «Діду, візьміть мене з собою на княжу гору, я ще ніколи там не був». «Отуди?» – дід гордій показує рукою. «До неба?» «Еге, візьміть мене аж до неба». «Е, синашу, до княжої гори треба дорости, дорости отут на землі, ти спершу дорости, а я потім візьму». «Коли ж я доросту, коли?» Кричиш у розпачі до всього світу Скоро доростеш, каже дід Гордій так Наче то білий світ озивається його вустами